Vaj shalohen në Muhammeden abduhu Vaj rasuluhu Amma ba'du Të gjitha falëndërimet më të plota Jam vetë për Zotin ton Allahun gjellë gjellaluhu Vetëm ati i bindemi Vetëm atë e adhurojmë Dhe vetëm për ti fali dhe ndih më kërkojmë Për sëndajtje të më shirë Rahmeti Zotin gjellë gjellaluhu Të gjitha të grumbudhuarët e këmaj mirë Njërzimit Muhammedi Sallallahu alaihi ve sellem Bishok të ti besnik nëbi familë të ti të ndërshme, migratë të ti të patështatë nëbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugënë të ti me të mirë dheri në ditën e kiametit. Të ndëruar lezër, me lejnë e Zotë Gjellegjelaluhu, sonte do të përmbyllim vargën e ligjaratave, të cilën kemi titulu në filimin e ligjaratave, nëbi ndërlithshmërin e pashkoputur nëbi mes akides dhe Edhebit. Pra, dykon 23 e po 24 lëgjerata, jemi orvat që ta vendosim, ajo është e vendosur për ta shqyrtojmë dhe ta largojmë pluhurin i cili është vendosnë në biketë mesele se muslimanët nuk dalojnë në mes besimit dhe edukatës. Që shka thënë i bënkajim El Gjovzie vë El Edebë dhe edhebi është e dinu kulluhu e gjithë theja. Dhe ajtë cili e ka përcjellë ligjaratat, e ka përcjellë trajtimet me vëmendje, ka dalë me rezultat të pa lëkunshëm se besimtari bashkon në mes edhebit dhe besimit. Në qështjën e edhebit dhe këtë të mati që e përtrajtojmë, nuk ka dyshim se dikush për ju mund të më thonë a a përfundojnë këto edhebe të themi jo ka edhe shumë tematika të cilat mundimi me titullu edhebi edhebi meket, tarbija meket, edukata meket e kështu me radh. Qase nuk i kemi përmbledh gjitha, po i kemi përmbledh kryesorët. I kemi përmbledh kryesorët, qase ekziston edeb me sahabe. Ekziston edeb me tabi'in. Ekziston edeb me tabi' tabeina edhebi me ata që ka ndëru jetë prej muslimanve, edhebi me musafirim, edhebi me uthtarim, edhebi me kolegën, edhebi me nxansin, e kështë shumë e rarë. Pra nëse ishmi ndalë me shumë edhebe, ishë zgjëru shumë kivartë dhe nuk ka qenë qëllimi që t'i detalizojmë të gjitha meselët, nga se ka libra të saktuarë në biket tematikë, qëllimi jo në ka qenë të avërtetojmë se nuk ka shkoputje në mes besimit dhe tërbijes. Besimtari me aqidete të pastë është i ngritur në nivelet më të larta të tërbijes dhe edukatës. Dhe kjo duhet më qenë muqarrara e vendosur fuqishëm në shpirtin e besimtarit. Do ta përfundojmë këtë varq të ligjëratave me lejnën e Zotit xhellaluhu me edebin dhe edukatën e dialogut dhe bisedës dhe polemikës në thyrje në rrugët Allahu Gjellegjelalu. Pro, e debi i dialogut në davet. është mangësi e madhe, është ves i madhe në shëshrinë tomë edhe në shëshrite shumët atë muslimanve dhe mungon me të madhe e debi Muhammed i salatu e salam në prezentimin e fesë. Prezentimi fes i fesë të ndëruar glezër është ibadet. Prezentimi i fesë është ibadet, është adhurim dhe i Zotë i Gjellë Gjellëllu. E adhurimet nuk prezentohen dhe nuk kryen përve të se që i shkërkon Allahu i Gjellë Gjellëllu. Nuk ka mundësi njëriju me ofru diçka e cila është ibadet nga tekat e ti, nga qejfët e ti, nga ajo qka thotë kështu shkon, kjo punë apo kështu e kohë rendin kjo pun rendin e prezentimit dhe servimit të fes në e tregon Allahu Gjellë Gjellë Andaj, sot dhe të mundohemi në mënir përmblejës nëse dhe, dhe kjo tematik është tematik e veçan dhe djetarë kanë shkujt libra bi këtë mesele dhe Ibn Kajim El Gjozie ka të shkuar në këtë tematik mirë po neve do t'i zhrejt me vetëm disa fjali apo një nxarje të caktuar nga jeta pengamberi së sellem dhe të ndalimi me frimzimet e kësa inxarje si e prezentonte pengamberi së sellem dhe se si bisedonte me kundërshtarin. Duke fillu nga kundërshtari me i rept edhe ajo është me husi edhe ajo është jo besimtari dhe neve dhe të trajtojmë dialogun me jo besimtarin që ta kuptoshtë të tjera se si hin ndërkta. Pra kemi të bojmë një dialog me më të ashpërim prej hasmive. Dhe ai është mohusi në një esenciale, nuk e pranon Muhamedit Allahu sallaatu sallam. Nuk i thot pejgamber. Nuk i thoset ka shpall Allahu. I thot si herbaz, i thot i çmendur, i thot përçarës, i thot dhe i thot çana ka galtzua ka Allahu xhelel xhelalu për akuzave të shumta. Kemi të bëjmë me këtë kategori. Kur ta shihsh edepin me Muhamedit Allahu sallaatu sallam, karshi këtij atëherë nuk ki nevoj me thonë, jo ki tjetëri e meriton më pak, vetëm krahaso, vetëm krahaso. Andaj, do ta prezentojmë një nxarje të pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem në mek, si bisedon të me njerëzit. Pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, fillim ishtë hadinë që kanë zinë më në Bukhariu dhe i më në muslimi, sa i përket të folurit, neve kemi ma një ligjarat, andaj nuk deshtëm të të, Së të nëngërkojmë le gjeratën me edhebi i të folurit, edhebi se si me fol. Kemi mbajtë disa le gjerata në Ramazan se si duhet besimtari me fol. Qishka fol Ibrahimi a.s., qishka fol Ismaili a.s. Dhe kemi shenë bujtë shumë se si duhet të arrujmë gjuhëm nga muabajtët të shumë ta. Për nga mberi a.s. ka thamë, Men kene juqminu billahi wal jaumil akhir, feljekul khajran awel jesmutë esenca vlezër të, të gjuha me, me enal. Dikush me ndonë se esenca të gjuha me elqu, e kondër ta. Esenca të gjuha është me, me e frenu. Dhe elqohet vetëm kur ka nevoj. Elqohet vetëm kur ka nevoj. Për nga mirë ale i sëratë të sëmë këtë aditë thot, kush i beson Allahot, dhe ditës e gjikimit, letë thojët ditë shkatë të mirë, apo letë të heshtë. Djetarë kanë dhonë, kik, Këndërtimi kësaj fjalie jep me shenj se e sënca më shumëjt përveç ku ka hajër. Dhe fjala ku ka hajër kërkon mundim. Fillimisht duhet të di kjo fjala është e hajrit, e du studim. Dot më evet dikand dhe më dikan, studiu që kjo fjala është e hajrit. Pastaj, kjo vjal a është e përshtatshme për ata të cilët ja thot. Të ka transmetuar Imam Buhariu gjithashtu nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an se ka thënë haddi thunë nëse kadra u kulihim foljun i njerëzve qatë sa kuptojnë ha, dikush ka dëshirë me e shfaq vetën me terme me e ngarku vetën se po i ditit re terme ma treja, dhe jathot njerëzve kinëse me imaginatën e ti edhe ta atyre me kryu një loj hiperbolizimit vetë vetës, ka bo vërshem u zot e fillon 3-4 terme me imsu në ligjerat dhe pasaj e gjendë një Njeriu i tijin nuk ka një urim me këto terma dhe i thotë: "A e ditë ti akidën? A e ditë ti menhexhin? A e ditë ti ta, a e ditë ata? Shemboj, të caktuar dhe njeriu duhet të dinë për çka po flitët. Sikur ti përkthej, do të ishte shumë e lehtë. A e kibesimin e pastë? Kishmë u përzij të ta bëm. A e ditë se duhet të ec rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Do të shpërzij? Më përzijën e ti. Pra, pe, Ali radiyallahu anhu thotë: "Edhe më konë e hajrit, duhet me xhirkuet pia thua." Pra është një lojë gjuhëdi, shka du të me dhanë. Pra esenë ca me heshtë, përveç kur ka, khajrë. Ando kjo është bazamet nga i cili në gjitë e mineve dhe fillojna këtë debatë. Ibn Kethiri, Allah e më shiroftë, në zanë si Shekhe Kullislamu të i mije, në libën e ti e lbidaje vë në njëhaje, historiku më i gjatë, i cili kam bejtë të këmëslimanët, pas libën e të imam dhe hebijut, tariqë është këliber elbidaje wa nnihaja është e liber gjigant njëzët vëllimsh ku ka përmledh i më këthiri historinë e muslimanme nga krijimi i qivë dhe i tokës dheri tek shekulli i tetë Aty ka përmend polemikat e pengamberit me mushrikët me mushrikët thot babun mujadeletul mushrikine Rasulallahi sallallahu aleyhi sallam vë iqametul huggët i dëmigët i aleyhim e ehtirafuhum fi enfusihim bil haq thot kaptin b diskutimet e Muhammedit alaihi salat e salam me mushrikët ha kini kujdes nuk bohët muhabet për me musliman el mushrik në esens e iqamët il hudjeti alaihi dhe ngrit i argumentin dhe tëre e dëmiga e dëmiga e pa rezistuar e ka ngrit as i dhoj argumenti i pa rezistueshëm. Andaj e ka bllokue personin konkret të cilin do ta diskutojnë ana, ose jmbyll në shtëpi. E u jmbyll në shtëpi nga argumenti fuqishëm dhe, dhe, dhe ka mbet mbës ndjekës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe çka do të thonë njerëzit? Dhe ka zgjedh, çka do të thonë njerëzit dhe ka mbet në shirg Zotin e rujt. Pastaj thotim nuk e thiri, wa'tirafuhum fi anfusihim bilhaq dhe pranimit tyre në vetvjetin se kjo hak. وإن أظهر المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا هذا هذا نساتا اشfaqsh kundrstimin nga inati nga zilia nga zullumi dhe nga rebelimi që e kishin në shpirtrat e tyre ande këtë ngjarje ka transmetuar gjithashtu Imam Hakimi në Musnadike ne Tina ka transmetuar Imam Baihaqiu në librin e ti Dalailun Nubuwah argumentet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka transmetuar edhe ibon Ishaqi në sirën e pengamberit salallahu aleyhi sallam dhe ibon Hisham i në sirën e tira dhe ibon Kethiri thot kjo njarje ka o bazament të fuqishëm thot ibon Kethiri adha e më shirov nga Gjabir ibon Abdillah se ka thon i gjitëme akure ishën johu men fekalu dhe të lezojmë njarjen që shkandod pa asni grintës intervenimi pas ta e shovën i djetartë çakanjër për kësaj. Shumë mi të nevojshëm më mësuaj çish më fol, çish më ndiku, çish më cen, lëna s të gjurmëve të fuqishme tek të këtë tjerët. Nëse është për çellim me vothin e rrugzot e Xhelal xhalalu, nëse është për çellim vetëm jetu jetën anarkide, e thashë nuk e thash ajo tjetër mesela, po bofasim po për dikan i cili don më ndiku në zemrat e njerëzve, atë domosdoshmërisht më morr nga Je ta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më i miri njerëzimit, më i mençurit, më i pastë, më i çiltërt dhe më i sinqertë në rrugt të Allahut xhël xëlal. Thot u um mbledhën një ditë prej ditëve kuraysht. Faqalu, Tha dhe than: "Kuraysht, kur thuot në përtrasmetime është për qëllim paria." Faqalu Tha dhe than: "Undhuru a'lamukum bisihr walkehanaati wash-she'r." Zgjedhën një njërin mesin e Juve i cilë e njëfë mirë sihrin, falin, dhe poezin. Këto ishin tri akuzat kryesore të Muhammed së sellem. Sihr, fal, poezin. Fe lekti hadhe rregjul e ledhi ferraka gjemaatena dhe leçkojit e kinjeri i cilin na eboni të sopë qëshriën. Të sopë, të sopë, na të sopëtojnë. O shëtët e emrëna dhe na e murë qështjen që ka e patë më dorë edhe e përqajti, pra frejnët e pushteti, ve abe dine në, dhe ne në nëshmoj fejnën ton, fel ju kellimhu, wal jendur me dhe jëruddu alej, leti fole ati, dhe leti shikoje qka po kthejhet me ta, pra një njerës gjed nëse e një fësihrim, qka e një falin dhe poezin, leti shikoje leti fole me kanë, me Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, dhe leti shikoje qka po ndodhë, ishin orvatje, të fundit, para për plasjes finale, ndoshtë të me, me mua betë mundet mu këthiki njëri, ndoshtë të ka mundësime, e lëshua të shka thretë prej shpalljes. Tha, kalu, e ata than, ma ne alemu eheden gajra utbet ebni rabia. Tha, na nuk dim për këta shka e cekët, ma të meqëm se utbet ebni rabia. Ma të meqëm se utbet ebni rabia. Kusë është utbet ebni rabia? Baba i, Abu Hudhaifas, baba i Hindit, gruajës e Busufyanit. Dhe sa për informacion, këtë njerëj e dhe Muhammed, dhe ka lavdruar edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa kur kanë dalë në luftën e Bedrit, ky njerëj nga ky dialog i frymzuën, ka thënë mos dilnin në luftë. Mos dilnin në luftë me ta. Ngase nëse është ranc, rre na ka mërxhu, e nëse është i vërtet, kam ju mund se pejgamberi nuk hub pa ta se ka ndëgju. Për nga meri sësërën thot, s'kun pa më të meqëm se utbe të më në rabia, ama poplë i vetë nuk e ngonë. Dhe Bujëhli e ka nëzit dhe e ka provoku në emër të trimriz dhe e ka nëzirë në luft dhe ka ndrujet si idhujtar, Allahun arrujnë nga idhujtaria. Thot, na nuk din tjetër përvecë se utbe. Tham, shkoti utbe, endëja e belu alitë, anta ya abul walid abul walid ka pas noufkun fa atahu utba fa qal shkoi utba dhe i tha ya muhammed o muhammed anta khairun am abdul abdullah ati e mojmir abdullah ha shgo ati e mojmir abdullah babaj vet fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam pejgamberi som heshti fa qala anta khairun am abdul muttalib ati e maj mirë abab gjyshjot feseket e Resulullahi sallallahu alesim heçti pengamberi sallallahu alesim pyqe pa lidhje pyqe pa vler në gjithë se do të rëndisim mësimët që i kanë zhërë djetar nga kjo njarje feseket e Resulullahi dhe heçti pengamberi sallallahu alesim kal, tha utve fe imkun të te tezrum enneha ula i khajrum mink fe kad abedul aliha nëse ti pretendon edhe me ndon se atot babajot dhe babgjysh janë matë mirë se ti atëherë atës shankonë qështu se ti sa ato ka nadhuru idhuj o inkun të te tez umu enneke khajrun minhëm fa te kellem hatta nes me akawlek e si thush ti e maj mirë se ata kështë provokimi provokimi që se të arabët ka qenë të arabët ka qenë Zakon dhe veti ve e mirë Gjithmon me e ngrit babëm mbi Me e ngrit Babëm e thonë Gjithmon baba jam është maj mirë Edhe Allah e ka po huket në Kur'an Sa ata e kan lonë fejen veç për babadar Inna ma në tebi hu ma wajed Na kena mindjek vetëm ata që ka thojnë Babadar të tonë Pra ka qenë shume ngulit Të arabët që mos thoje njeri Unë jam maj mirë se baba E këtu e provokon ki Tja je maj mirë se baba jetë E për nga më i sëselle Heshtë, asë duk i dha po Asë jo Pasë ta i tha Si tje është ma i mirë Hathar fol Fol të këshirë me të shka jeti ma Ma i mirë se aj Inna vallaj Thot otme Pasha Allah Mara ejna sekhletun Kaptu eshëme Ala qawmihi mink Këtë thonë nuk kemi pa Qingj i thon çinj djalët vogël tri çe doin krejt dhe e vlersoin krejt me pogallon skimi po çinj a kjo ka thën edhe për gdhële po edhe edhe goditje në kuptimin se alo i riet i porta çapo po po do më bë. Nuk kemi po sxhle çinj ma ogurzi ma izi po popullin e vancëti. Pra të kemi dash. Të kemi vlerësu, të kemi rritë se jetim si s'ki posë bapë. Shket, i thonjë se kreë qingë, dhe kërë i kanë thonë të i kujtë arapë qingë, ketë e kanë ndashtë. Ka thonë ma ti s'kemi po ma o gurëzit se ti. Pro, shumë keshë në ki bojë. Farrakë të gjemaatena, na e ki të suptu krejt gjematin. Kuptimi, shëshriën. Va shëtët të emrëna, na e ki morë frenat e pushtetit nga dora. Va i pëtë dine na, dhe na kej nënshmue fej Dhe në kërrit në mesin e kretë arabëve Në kërrit në mesin e kretë arabëve Hatta lë qëttara fihim Enë fëjë kurejshë se hira Dedi se është përhapë të arabë Se kurejshë të kanë një sirëbazë Sëpë mundë në në mjë dalë kërëshi Pasaj thot Enë fëjë këhina është përnda se kurejshë të kanë një falëgjorë Wallahi manën të dhiru illa mithle sajhatil hubla. Ka tha nuk e mi të prit vetëm se një brit të shtatëzanës. Ka më bërdor arabët, brit të shtatëzanës, pra ka mëri kulmi për me dalë qështja prej kontrole. Kuptimin, delë fëmija jashtë dhe ka nevoj me, kur bërtet shtatëzanja, ka nevoj me mëmlet krejtë, që me, me e kry nevojën e shtatëzanës. Këto janë metafora që ka i bërdorin arabë, In nuk jemi t'u prit, vetëm zë pritë më në shtetë zonës, e njeku me ba'duna ila ba'din bis sujufi, hëtta në të fana, dhe e risa, t'ingrisim shpatat njeri tjetrit, dhe t'shkatrohëm i të gjithë. Pro kje ka thonë këta në formë, dhe mshurije që më mos dhvijet dhe ritek, kjo, e juher rëgjull, o t'i bur, t'u full, o t'be, ibn Rabia, in kane innama bikë l'hagje, gjë ma'na lëke hëtta t agna qureish rregula ka thon si të kesh nevojë për parë pimbledh me këto parë që ai kena dhe po të bëjmë më të pasurit kjo është oferta e parë a më së ki për parë kët kët, kët mesazh dhe kët porosiçka jetë e bu o in kana inma bikal ba na sekia nevojë të marrdhënjeve për gruaja si të kishë nevojë për gruje dhe për femër, fëkhtar eje njësa i korejshin shqit. Ata rëzgë dhe cilë në ndushë gruje dhe në mesin e kitë korejshve. Dhe mërë, cilë në ndushë gruje dhe në mesin e kitë korejshve. Dhe shë banë me gjishë, që ta dhe ta jopëme. Fel në zë u i gjuke, ashra, e na ti jopëmi dhejt dhe qësi, ti njëzgjë dhe na dhe dhejt ti dhe dhe jopëmi, të qësej që ti lojë. Dhe kale Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam Dhe pengamberi sallam I thot Thot im nuk e thiri Në këtë njare ka nërë disa transmitime Dhe ju e dinë nëse në këtë transmitime Dhe disa oferta Ibo këtë transmitime në hakimit Ka arderi këtu Dërse me haki ju Dhe im në hisakit ka transmitu edhe Disa oferta Oferta tjetër ka qenë Si t'jesh i smut In kene bi këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t tajej një doktor sikurçi thon njeriu kur fillon mufal dhe më han xhami ti do të më të qumë të frije realisht ata do të më frijë por ashtu ata mendojnë kështu i ka thënë utbe ibnu rabiha mosie ismut do të do të më të frije atë i ka thënë me xhinun se shikoj me xhinun tarabut nuk është budalla vetëm por është ai i cili e ka kap xhini nga sëmduria vllazër ka bënë me xhin çmduria ka të boja me xhin si ti je ismut Të gjejnë doktorin. Këto thënë të na, të gjejnë a hoqë. Përse ku shkojë a hoqë, a i frinja ta. Në transmitin tjetëri ka thënë, nëse ke nevojë për meqenë prijës, ha, do mu bo prijës, u dheqës, komandant. Thëtë bojnë atë parin tonë, mirë po me kushtë, qëlin kushtë, da, ha, dhal, amërë. Leje që ke qështë, shkaj të thonë ti. Këtë këta, me një kosht, jo. Po t'i ofrojnë në në në këta për pikë qefit, jo, jo. Lejë që ta që ka pëthu ti, prej fejës e Zoti Gjelle Gjellelu, prej adhurimit njëtë Allahu të barë, kevë të jala, mosële të za Kur'anin, dhe neve t'i japëmi cilën të adush. Kjo shikimi dhe prizmi material. Qëka i tha për nga mberi, sallallahu aleyhi sallam? Tha, e farak të ja ebal walid, e krytë kretë, o e baluëlit si të kisha la fol unë së pondërhini her që të shofëmi ti që aki deri më fun dë të shofëmi kjo prej edhebit lartë të dialogu e faraghte ja e baluëlit a e kryte krejt kale ne ab po që kaq kale në nëbiju sallësallëm i tha për nga në besem isma minni idhen e ta gjëngon mua a e kryte krejt dë të shumëmi për edhebi për dhe zër kjo durimi në dialogë është prej meselën më të më oja. Ka nga është të ngu? Realisht është ezbrit po, pengamberin se zemë në nivellet ulta. Ki nevoj për gruje, ki nevoj për pare. A, pengamberin se më këto nuk i ka po para se me, me, nuk i ka po së të nevoja para se më po pengamber. E lejë mua më si është po pengamber. Tha, tash dë gjë mua. Kale e f'alë. Tha po të dë dëgjoj. Tha po të dë dëgjoj. Fa kaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam subhanallah po flatet me njëriu më i zëdhshëm nda vet, më shumë ditë që ka dash me një njerëz të fe dhe nuk i ka thot as një fjalë vetën. A i dini ju fjalë atij hadith apo? Fjala e hadith, fjala e tij është në shpallje, nuk e thot fjalën e vet kurrë. Nuk hemë me fjalën e vet. Tha bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Me emrën Allahut Mëshirusit Mëshirbërsit Hamim Tenzilum min Ar-Rahman Ar-Rahim Zbritje Prej Mëshirusit Mëshirbërsit Kitabun fëssilat Ajatuhu Liber të cilit janë Shkoqit ajetet me Për pikshmërit e lartë Kur'anen Arabijen Kur'an arabisht Likawmi Ja'lemon Për një popull që dim me mendue Shikov lezën Nuk fletë për nga mberi së sellem I lezën Kur'an nga surja Fusilet deri të ajeti 12 Dërsa na në tefsir Kër dhvim, kër dhvim në tefsir Të surja fusilet Do të shohëmi pse këto ajetë I gazetë për nga mberi Sallallahu aleyhi sallem Për a këtë mërim të surja e fusilet, dhe të shohëmi për nga mberi së sëllem, se i ka zetë këto ajete për tja ledzue u të vetëm në rabia e buluelidit. Kur anë arabish për një popull që me ndonë, dhejri sa kam rritë këtë ajeti, fë in a'radu e nëse ata të kthejnë shpinën, e realisht a e ka kthejnë një një shpinën, fë kull, thuaj, e ndërtu kumë sa e katën, unë dhëtë pëju po paralejmë ro për një goditje rrufe të fuqishme mithlesa i kati adin vë themud sikur rrufeja që ka ka popullin e adit dhe themudit fë kale utbetu hasbuk utbe i tha mjaft mjaft se edhe pak hin fe këtë e kanë komentu djetarë mo mos lezo mo se une hina Hasbuk Ta tim nuk e thiri I ka thonë hasbuk Se unë edhe pak si të lezojsh Unë e bona me tije Nuk i ka lezu fjallë veta Nuk i ka lezu fjallë veta Ma indek i gajru hëdha Aski i di qka qeter për muabeteve tua Kale la Tha jo Nuk kam muabete të një Fërra gja i la kurejsh U këthite kurejsh Fërra gja i la kurejsh Fërra gja i la kurejsh Fërra gja i la kurejsh Fërra gja i la kurejsh Fërra gja i la kurej çu shembon në punës çka lauve pas si ndodhi qal ma taraktu sheyan en ara annakum tukallimunuhu illa kallamtuhu bih nuk e kum lan ndonjë çështje që ju kishit dëshirë mia thon vetë se ja kam thon kish për çollim ofertat kish për çollim ofertat ata vëllezërit kishin vesh një ciklet hiç kurrë tjetër ata vesh ciklet the most na humbe pushteti most na humbe pasuria Kalu, fëhel e gjebek, than, atë u përgjigjë? Tha po, më përgjigjë, po kur gjo nuk e mora veshë. Më përgjigjë, po kur gjo nuk e mora veshë. Në transmitimet tjera, ka ardhë, po, më përgjigjë, fjale e ti nuk është siherë, fjale e ti nuk është poezi, fjale e ti është shumë e amëllë, fritët i ka të larta, rajt i ka të fuqishme, Kikur anë, kam ju mund juve. Ebu Gjehli i thotë, se hara ka dhe Allahi, pas ka bo siher o Ebal Velid. Tha tash ju qështu një banjani. Në të smetime tjera, të dhëmë në këthiri, është mshel në shtëpinë e ti. Ebu Lelidi, deri sa i ka shku Ebu Gjehli të shtëpia dhe i ka thonë, shka u bom, si fole me Muhammedin së sellem, s'po delë prej shtëpije. Ka thonë, jam, bon, jam të menu. Ata qka ma tha aj. Atë ka ma sh atë ka bësërë, fa jo vëllaj, dhe deri sa e ka provoku pisejten, dhe ju ka dalë, ka thanë, Muhammed A.S. është sihirbazë. Dhe Allahu Gjillet Gjillelu -Gjil ka zbit ajete, ku e ka kërsnu utbetu më rabia, se masje ka kuptu hakin, ka shkue pas epsheve të të tëre. Kështë dialogu në përgjithsi, nëse imbledhë me dhjithar i vajetet, dhjitha transmitimet, që ka të baj me një dialog shumë të fuqishëm, në mes pengamberi sallallahu aleyhi sallem dhe një prisi të kurejshve jo besimtar mohues qafir në allahun gjelle gjellalu dhe në këtë tematikë dialogë e ka shumë pengamberi sallem mi për djetarët kër flasin për edebi në dialogut zakonëshëm e zxedhin këtë dialog premësimit të këti dialogu dhezër është ajo që kanë tanë djetarët fisnul istimaji hatta jefru gal mukhalifu min kelami hi niha ijen mësimi i parë është të mësohemi me dëgju kunderstarim dhe bashkëbisedusim delis a ta kryje niha ijen përfundimisht delis a ta kryje kret fjallëm dhe kta e ka nëmohë nga fjallëm e firikht tëja e baluëlit e kryte Këna nuk i thoi na e kryte Në ndërhim që me i kazu që bërë Se së në nëmë të të të ru, unë të kazot tije Jo, jo, e farakhte Shikon vezër, shë shak, akon të folaj Zhe akon të kazua ajete Hadithe, jo, këtë muabet Këtë beset, a, a do gruje A do pushtet, a do pare A mos ki smundje Këtë muabet Që ka i thot, e farakhte Dhe tankos për nga mësram E do gjon, me vëmendje Andaj djetarë kanë thonë, ndoshta bashkëbisedusi e ka qëllimin në fundë bisedës, dhe se ti e ndërpret, nuk e kuptën qëllimin. Apo, edhe realisht e buluelidin funë e la qëllimin. Kua, kua qëllimi? Da hadhel emrë, le e këtë qështje. Këtë mua abetish ka e zhvillu, si kur mos të mërinte me bërë sabër për, për nga mërës e sellem, për me e thanaj le e këtë punë, s'kishë pas kuptimë. Dhe kur e dha lajë e këtpun, i ardhë javabi. Dhe para kësaj i tha, a e kryte? A e kryte? Pastaj ndërhyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe ta arritëm të themmë, nga kjo dhe nga ky dialog dhe nga kjo bashkëbisedë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Utben, kuptojmë që duhet të mësohemi vëllezër me me shujt, me, me ngua, ngoje hasmin, apo armikun, apo kundërstarin, apo ata çka do të më bëdë adat, apo Ata që ka së përta pranon ti me selen, apo, apo, plot ka kategorite njëzve, që ndoshta shumiset e rastveve nuk përpuhët është me ta, por dërgjoje derin fund. Këtë qka le me kuptuhe? Qka le me kuptuhe? Se ti e shumë i bindur në tanën, dhe nuk frigohësh preja sojtë qka e thot aji. Shiko, kush u frigohën këtë rast, otë bëhë. Fahs bukunalesun edhe pak erdha ka te pejgamberin se nuk i thosh te kso nuk i tha boll me, me oferta se me bon me mbrou edhe diçka jo ja, jo ja. nuk nuk ka kso alle besimtari es me bindje i ka bindje te veta te fuqishme te frymzuar prej kuranit dhe sunetit pejgamberis se a selam dhe nuk tu te si te fol edhe pak kundrstari mos po bindem jo ja, jo ja. ne te folo vet sa ha ne bon po varet ga bindja jone andaj tha kri teatri tha shuj që në në kupto, nëse ti i thukën dështarit shuj, ti bje ti bje andaj djetarë kanë shkut libra edebul munadhara edebi i qkajt i bisedes, i polemikës që i khullisamë të i mije kur debatante me ulema qka thante folti, a e kryte folti, a e kryte ta shtë ke pritni, ti i pari, thave kështu dhe dëmantante dhe ju përgjith të pytjeve që ka ato i kanë thonë dhe risa shekhu lë islamin më të imije e përmendim shumë po me lejnë e zotë i gjellë gjelalu dhe që këtojmë lëgjerat mbi sirën dhe historinë e këti njëriju që ta kuptojmë se qëfar gjurë me kalantë të këmëslimanët që meriton të përmendit shumë ka një liba shekhu lë islamin më të imije e të të sejnije jemi në edhebin e dialogut nadhët kandët e demand Dhe ka mbi filozofa dhe atët sëte më hojnë Se Allahu flet Se Allahu flet Aty vlezer, kër ju banë demant E sharive Gjehmive Qa ju thot? Leje që ju banë demant për dyshime Qka i paracesim, ata Po ju thot edhe kështu Ju muni edhe që shtu me thon Po nuk o që shtu Ja kujton shumë për në khasmit dhe i thasë sa që ështu, pra mu këtut në pishupeve, apo dhe me të kazur në ti, ala shupeve, kjo është kur ti e shumë i fort në bindjit e tua, kur i thu hasmit, ti se të të kujtuar do argumente, unë që pu të japam as janë prapë valide. A ka kjo, kër njëri e mërin majëne e dialogë dhe bindjës në ta qka e besanë. Ana i djetarë kanë thonë, kër njëri ju hejst, e kuptonë mirë qka po do, këndërshtari dhe E, e len hapsirën që ajme me e dëgjue. Andaj, e para prej edhebëve vëzër është që në dialog në davet me hengue. E mësë me tërë qëjton e ave që këgjë kësë folë, kur gjojë s'kallëzën. Ngojë, ma pa lidhe se që kjo që eja ka ofru, Muhamedi sëse më nuk ka. Asë që ti je ma i madhë që ti sëpëmune është me ngu fjalë të kota, ha? Ti nuk je ma i madhë se Muhamedi sëse lem të e ngu një një Shekhu sëmën të i mija, kemi përmend të njëzët arsye të durimi që ka thonë. Ashtë më imadhë shka autoriteti, ashtë më shumë dhëmbë, thëmbimi. Kush është më imadhe? Me të shatia, me shatë Allahumë. Me shatë Allahumë. Allahumë, për qamën Allahumë, qëtë prevejë. Që. Ndo, me të shatia, kurëgjohi që. Ndojë shumë lartë me kënë gjuna. Apo, andaj, mos ti japë me apësirë sheitanit, ko shengonë këtashtë të shkaldzon Nëse ojsh për çollim me babait sejt, në me thirë në rrugë të mirë, dëgjoja. Do dë shapo dallon fali thua, "A krite veçanërisht kur është ai tetri që do ta shohmi se pejgamberi se them e kam miklum me zer." E kam miklum. O si u bot me ta? Me një njerëzi cili ka qen xhafir, jo musliman, dhe i ka thonë, "Ja ebal walid o ebal walid." Dersa i thonte, "O ti njerëzi, ti thot ebal walid." As Asuk, me që faq për e jetë, i thërshin musliman, për e nga me sa? Ja Rasul Allah, kiçka i thot, ja Muhammed Ha, ja Muhammed Shumët ma odikusht, ti e ki një autoritet dhe thot, o, ti dost O, ti njeri, me emrin tan Dhe du, ma pardhose mua autoritetin Reale, sa tu ta njof, thaj autoritetin, mush me bind Më argumente tjera binde, për dryshe Nuk ka këtu ajdi kushja mune Muhammed i thot, o, Muhammed Dhe i thot, o, bu, o, ti njeri Tërsa për e nga me sa në thot, o, e, val, valid Dhe të shokhme qëka të me thonë pëse i ka thonë ebaluelit. Se ebaluelit e ka poshë ti të dhinë matë larë që e kanë thirë, arabët këtë njëri. Këtë njëri matë madhë që e kanë thirë. Sikur që e pengamderi sallallahu arihi sallem, kër e ka quë e letrën të i pris i romakve, qëka i ka thonë? Sa i Bukhari. Letra e Muhammed sallem, tek kush, Hirakli, i madhi i romakve. Qëka thotë? Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammad Rasulillah prej Muhamedit i dërguari i Allahut te dikush Ila Herakl Azimur Ruh Dajle te Herakli me majmadh romagve T'kish me konas e kish me shkujt Un e pi fam kti i mal Si e majmas e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Ilaqle Cën sa i Buhari në fillim e xeni ter te Herakli më i madhi i romakëve që nuk e ka ul pozitën pejgamberisë së asaj ai madha valla vallën që kur janë nuk ka më mund të palëndorinë kënd me veti eslim teslem prano islamin shpoton ju tik Allahu ajrakë merratin Allahu ta jap shpilibin dyfish pse dyfish se, dy se ti e palon islamin krejt pas dvin dyfish adhim A në manë këtë fjallë, aðimë rrumë të këtënë, ja, ebal walidë se e ka postiturin më të lartë a në duhet njeri ju me e dëgjua këtënë e dyta dhe zërë është hësënul adabë fil mëkha tëbë walau kanë lëmëtehadithu kafiran fa hësënul adabë mëkëtjëlatun lëlë këtëni kanë thënë dhe të arët nga mësimët e këti dialogut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është të folurit në stilin më të lartë të tërbijës e cila e bën hasmin më ardhur turbë e ka e ka turpë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ro ti ki orum me, me mrzun nga ajo çka jam me mblen nga ajo çka jam me me elona çka jam dhe ato ato xizat e ofendimeve ishim provokuese do të do të shjojmë xizat e provokimit, ndoshta juve dhe duke dëgjuar rastin se keni pa sa prej thumbimeve ka pas atë. Më errxua autoritetin. Sikur të qëndjë na ki prish, na ki sha, na ke morë pushtetin, to kitan ofendime. Ofendime me thon dikush ti copa na kibot, ti një më i kës. Çi erdhe ti? Të han ofendimën njërin e ranoi këta. Dhe pengon sa gjithë ta rriçet. Dhe kjo e ka bën mu turplu ata në këgjele. Ajo është tërpruve. Adhaj djetarët kanë thanë se për nga Meri sallallahu aleyhu sallem e ka trajtuve me asi e debi që e ka bo khasmin më tërpruve. Adhaj djetarët kanë thanë se e debi i lartë e hesht dhe e shun zgjarmin e o rejtës të khasmi. Qa ka shujtë të utëbeja? Po mi afton të utëbeja që e ka mëshel në shpine vetë ka thon po hin shpy ma mirë se s'disha me bëma me këtë njerëz. Inna li qoulihi la halawa, fjalati është shumë ëmbël. Fjalati kam u lartsua, a e ka e ka kuptuar vështinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëlasat, kur të folsh me njerëz, edhe nëse nuk ta pranojnë çat çka thret ti, lë të thojnë, kreth në rregull, ajo është diçka tjetër, un diçka tjetër. Mir po, edukatos më më mohua. Kemi bisedu Dhe kemi bërë dialog dhe ma ka ofrun më njërën më të mirë, tash përka me të muhe. Andaj, tha për nga mberi, se se lëmë, unë dur ma dhe të ra, të këshirë është tash të për, shka përmendon. Kërë i tha, a kiti diçka tjetër? Qëta, këshirë të tash, shka përmendon. Andaj, duhet të përvecojmë këtë më njërët të, të folorit në dialogët e tona. Prej, asajtë duhet të përfitojmë në dialogje dhe ta përvecojmë si edept dhe edukat e jona është që ti thërasim njërzit me autoritetet të cilat ato i ka në shushri Kjo shumë, shumë më rëndësi, lezer Mi thirë njërzit qysh kanë qefë ata jo të ti që shdush Jo të ti që shdush Qysh kanë qefë ata Qëfar autoriteti? Zotroj Argument, për nga më beri së të nëmi tha ja, Ebal Walid Ebal Walid, lezer, a nuk e kishë emrin po e kish titullin se emrin e kish Utbah ibn Rabia Utbatu ibn Rabia dhe tarabosh është e njohur a e dini se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë thirrë Abul Qasim o Abul Qasim dhe shumica e sahabeve nifën me tituj Abu Hafs Abu Hafs Umar ibn Khattab Abu Bakr Abdullah Abdullah ja ka bosë emrin Naufkun Abu Bakr Aliu, Abu Turab, Abu Al-Hussein, Abu Al-Hasan, shumë prej sahabive kanë ndje privilegj me e thirr me Novk. Edeni sot edhe kur kur disa mundohen atje me me Bonovka, e bu filani, e bu alani, kjo nuk është atë, ajo të arabët. Kjo film, çka dikush do, do me e përvecu, po nuk shkon ajo. A duhet me ditë në shoqërisë se çka është gojë Abu Filani? Nuk shkon Abu Filani, se nuk është Novka ajo. Ajo të arabët është në po, botë aromat ka qenë pejgamberi s.a.s.u nuk u provokuo kur i tha o tinjeri mos me kallzu ke do katën e vet. Andaj në sajt thot o te alajri je ti. Ti alaj vogul je me ka dukti se mesela. Ti kanë mashtruar, kanë manipuluar, ta kanë shpërlaturin. Ke këto thumbime nuk do të ban ti e mërzue vetveten nga kur ti të plak i plak mi thon o plak, o haxhi, oj, o, o, o, o mid ti ti mbaje tanën, ajë në të shkojë të poshtë satë muje, nësa ajë do më shku të poshtë, ama ty jo, ti mbaje, vetë vetën, adhë dhe, o Muhammed, o Muhammed, o Rëgjul, o Burr, o Njeri, o qinë, qenjë, a kovë, a kovë lezën ma, ma poshtë të që kjo, farrak të na, në ki të soptuë, dhe për nga Mbjrësë sëllem, e mbante autoritetin e tina, andë djetarët kanë thanë, se njeriu duhet të thret njerëzit me autoritetet e veta, me autoritetet e veta. Tjetra prej mësimeve që e kam përmend diëtarët, vëzërr, është se dërgjimi me vëmendje, dërgjimi me vëmendje argumenton të këkhasmi dhe e kryon ndjenjen të këkhasmi të kundërshtari, mështë të quim gjithmonë këkhasëm, ka mundësie kje familjarë, mikë, dashamirë, këta diçka, dhe bisedonë për një tematikë u keni mos pajtim, kur e dëgjon me vëmendje, kjo i a kryon ati ndjenjen, kur të folësht ti me madhrufja lëntane. Kur ti e dëgjon ata me vëmendje, a jo i folëti e si i të kryon kështu dhe më hajtë folëti që atë i sëmë dë nguë. Kur ti të, të folësh pas taj, taj nuk ka madhërim. Kur ti e ngonë me vëmendje, dhe përcëndroësht të kaj, aj kur dëgjoje, e madhëron fjallën tane, se ti e këngu me vëmendje. Dhe kjo është prej mundësive dhe faktorve që ka na duhet me ishfaqë në, në thirë e rukët Allahu të bareke vë të alë. Pre asoj që ka kam përmendje të ardë në këtë dialog, çetësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tumaninatuhu pejgambersi kur ka dialogu kër ka bobi sejda, ka dhe kur ka bëbëse da ka net i çet. Dhe shikoni në vazhdimsi ngjarja nëse unë komporment ngjarjet çka ndar në, në Kur'an dhe Sunet e ka një lloj tonacioni. Këtë tonacion vëzërr nuk mundesh me përfituar nga nga nga libra, nuk e ka këta libra. Andaj Kur'ani mësohet me me tajwid dhe mërrhet me me dëgjim. Pse nga se libri nuk ta jep tonacionin, nuk ta jep ku dush mund dal kur dush mos smë, mund dal, ku ka pik, ku ka presje, ku ne ka ngrit zërin dhe ku ne ka ul. Pejgamberi s.a.s.u. kan thon dietar, gse arabat e din, dietarët e din, kjo dialog çishë zhvillua. Pra ja sjoj ça kan bën nga thon qetësia pejgamberis s.a.s.u. Pra kur tu dialoguaj, nuk nuk e shprovoku ose me ngrit tash pak më zërin. Jo, kanë ai të çeit. Kandejt i çeit dhe kjo kanë thonë djetarë që cia kur tiflet i jep të ajë tjetëri më dhështi Andaj pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem adin se kanë zhiri më në Bukhariu dhe më në muslimi 4 cilësi janë prej prej një fakut kush ka nja, ka një fak kush i ka krejt është një munafik një prej tëre cila është idha khasame dhe gjurrë kur të polemizuje, që ka banë? shparthen shpërthimi është një fakt. Pse shpërthem? Nga se frikohet mos ti hupe namit um e njerëzit, thotë mos të humbe privilegjitë që ke shumëti. Jo, besimtari nuk e ka këtë këtë muhabet, nuk nuk nuk mirret me këtë. Antan që unë e humba, as humba, kjo nuk mirret. Apo? Dhe e mban qetësia, dhe nuk shpërthen. Dhe kjo argumenton se i ka argumentet e fuqishme. Andaj dietar kan than që qetësia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam argumenton për mënirën e të folurit me, me njerëzë. Prej mësimive që e kënë zirë djetarët nga kënë gjarje, është se utbe bëdë e kelamëhu lejjinën, illa ennehu dhammenëhu sebben anifën linë nëbiji sallallahu aleyhi ve sellem. Kanë tënë djetarët, utbe akon i zxedhërë, ndërë thana ta zxedhën e nja, nuk e qunë si tëllë, zxedhën e nja. Kër e zxedhën e zxedhën precisë, sikur që e zxedhën Amr ibnil Asin me qu në Etiopi. Këtu e zxedhën me folën e Muhamejdin sallallahu aleyhi sallam. Në këtë zxedhje, dyke që shme folaj. Dhe çka, thëjnë djetarët, me gjithë se utëbë folke, ka dale, butë. Tu folën ka daleve që e thumbojke, e shajke, e ofendojke, e nënçmojke. Andaj, kanë thënë djetarët, kur a i thëjke ti na prishje, na dopsove, na nënçmove, na djujite posht, adhurimet tona, na i shajtë zotat ton, na coptove babë birr, grujë burr, e kështu me radh familjat e përçave, kret këto kadali a thojkë. Kret këto kadali a thojkë. Ça kanë thënë dietarët? Ça kanë thënë dietarët? Mënyra provokuse e hasmit s'duhet te ti më më çën objekt Provokimi. Qish fol aj, qish shprejet aj, qish ti thot aj, ti ati jele. A ti qka ban, ti vete me mera qka po do me të thon. Apo, shum, ka, njëri, ka njëri fol me të grit me të zanit. Ka njëri fol ka dale. Ibo ka mund zhite njërë qaj qka fol ka dale, qatë shumë provokon më shpësa ki qka, qka e në grit zanit. A me utpe ka dale, ja thëjke. Mirë po në qëto ka dale, kishte sh... thumbime, kishte të shpume të mdoja. Me gjithë të da pëngamberi sëllëm, rinë të i qëjtë. Andaj, duesh edhe me, me e kap situatën. A, që ka tha të shkison e durojtash? Qishë munështë në ma thonë këtë fja? Jo, jo, mbaje vetën, qëjtë. Pëngamberi sëmë nuk u provokante. Kjo është ajo që kanë thonë djetarët, se duhet me e kap, el, bi, e i thonë rëthanës. Rëthanës. A, këtë status mua, pa s'ka gjujtë ki. Se lampa ja këthi. Jo, Allah, kjo n të e ki Allahun të barek e vëtë e ala, të e ki Allahun gjelë gjelalu, dhe ki qëllime, andaj djetarët ka ndonaj qëllitën për qëllime, nuk provokohet ga gjembat e rrugës. Prej mësimeve tjera, që i kam përmen djetarët, është se, pengamberi së vësëllem, nuk i ka dhonë për gjigje për pykjet e ti. Kjo është, ajo është ka përmendimin të përvesht qëtësijës, pengamberi për sëndë që � shumë e lart edhe është objekt që besimtari dytë mësinua ata mos m'u provokohu edhe me neti të çeit dhe mos me me ça kokës se çka po thuhet për ta. Kjo shumë e madhe dhe e dyta është asnjë porgjixhje se ka dhon për ata çka ai ka bopitë. A do gro? Nuk i ka thon s'du. A do më bop pushtetar, si ka thon s'du. Jo nuk jam për këtë. Kur i ka thon ai i smut, nuk i ka thon jo. S'jam si i smut, jam i shnoh. Apo që unë jeve më kështë, unë i smutë, edhe, e defokuson këtu, si kur që Musa a.s. u mundon të firani me ja defokusu bisetën, a i dhejke, e që kanë bo ato, që kanë dek para neve, Musa që a i thënë të, Rabbu s-sema vati wa Rabbu l-ardi, in këntum të më ta'lemun, zotit që edhe dhe i tokës, nëse jeni që dini. A i vetë këtjera pyjtje kia këtën të, tjetër ka. Tash Muhammed i s-selem, që ka përnë të, A do gruaje, ashtu si tha, jo, sjam interesuar për këtë punë. A do mua po porçetor, jo, sjam interesuar. Çka boni? Këreqët këto pyetjet i murdhë i hudhi dhe tha Bismillahir Rahmanir Rahim. Ha min tanzil min Ar Rahmanir Rahim. Këshka për vitollaz. Kur ti mundohon me ta, ha ju, ju a thoni kështu? Ha ju, çfarë vafoni pezaq, ça thuni për këtë mesele? Ha ju, qi, a lejojsh, ja? a dekta pe lejoj si, ha, edhe ata pe ndaloj si, ha. Ja? e kështu me ra dhe ti mundohës tash me mbihu këta sëso qashtu dhe defokusohës të kretë që të mesejlën lejë. Diskotojmë që të kujena, diskotojmë që të kujena, do të mirë min logari para Allahu gjellë gjellalu, lejë këtu ma vajtët kota. Tja e ban këta, a jua tja e përbashi këta, dhe këto janë defokusime. Të ndodhi për nga meri sëllim, dhe për nga meri a.s. nuk e lëshon vetën me pyjtjet e ti kta do të më mësuvë vlezar. Kjo është art apo shkencë, çka të duhet thoj. Mos provokohesh nga pyetjet. Mos provokohesh nga pyetjet. Ata kur ti bën pyetjet e ulta, ti ngri ti lart. Ata kur të bëjnë pyetjet e ulta, çoj në herrat të. Do kena më dal, kena më vdek. Kena më ndruje, çish kena më avo. Çka pyetjet? Çe zana që ke çashtot ç'po vutë? Kur del para Allahut, çish i bë çështja? Çish i bë çështja? Kjo shumë më më do bi prurse se sa me u mohon me pyetjet të, të cilat ata i bojn. Prandaj duhet defokusimet me i fokusu nëna boshtin dhe thelbin e bisedës. Prej asaj që kam përmenditur atë në këtë dialog është se ndonjëherë kundshtari dimë të hap prek emocionin. Dhe prekja e emocionit është nga gjërat më të rrezikshme. Dime të prejkë emocionin. Kur të prejkë emocionin, dush me poshë në kujdes. Se prejkja emocionit është mënyr e tërheqës drejt asaj që ka ajtë dëshiron. Që ka boni otëve? Kuj a prejkë emocionin? Që ka i thënë te? Jebë në echi. O djali vlajtë ten. O djali vlajtë ten. Bavën tanë, vla në kuptimin e popli. Arabë e kështë nëmëralë. Ti e djali vlajtë ten. Si kur thëti, o birë. Oja, Leah, Odajs, Odjas, gabi me kije. Ha, kur thojë haxës, kur thojë dajës, kur thojë gjyshës, babgjyshit, ti fillon me me uzbut dhe fillon me i ndru qendrimet se thu, Valla Beki, ha? Kjo është prekje emocionit. Emocioni vëzërosh sendi më i rrezikshëm, çka na e kenë. Emocioni është sendi më i rrezikshëm, andaj të çarrot. Dhimbshë cita. Ha? Devojmuri të fauls, fabrikume të zduhet me lompi. Ah valla Filani ka dal folk. Kë fjalë modha thot. Valla jo, mohim me do kit patull, ai bëjëu ka dal. Ai kishte ka dal folk. Ta duth mirë, ekso mera, këto sende nuk e provokuan pejgambësin e selam. Nuk i tha, apo mirë, tash mosim pas ke djal vllavi, hajt t'ja bëjmë diçka. Ja ja. Hamim kitabun. Ka thënë çdiu ka dal, ku e ka thënë Allahu te bareke we teala. A ndajë të ardh kanë thënë se e ranja dhe rëshitja prej e emocioneve është rëzikshmëria me lartë e ndrimit të qëndrimeve. Këtë prejkën e emocion, të ndronë qëndrimet. Andaj besimtari, edhe e runë qëtësin, edhe nuk e në nëshmonat, po edhe nuk provokohet emocionalisht që të ndroje pikat dhe parimet dhe besimet që ka i ka të pale kundura në vetë vete. Prej asaj që ka e kanë dherë djetarë nga këtë dialog, edhepse në këtë dialog ko shumë mësimi e vlezër, mirë po neve të të shkurtojmë për shak të kohës, kanë dhënë djetarët, dhëtë me pasë kujdes, kur khasmi mundohet me të bindë se ti ki bo krim. Dhe fjalimi i otëbes, si lejnë ata se ti ki arën me zullum, me krim, me keq, me prishje, me fesatë, ku fërrak të gjemëa të na na e ki prish qëqërim na e ki shah mendimet na e ki në nxmu zotët e ki prish rendin që e ki na pas dhe në këta i thejke fërrak të kalmek poplin të në e ki prish familjet e tua e ki prish s'ke na pa pitonve ma njëri një laket se sa ti djetarë kanë thonë kjo, kjo është artit të folurit qysho kjo? Kër khasmi mundohet me t'bo me thajë. Kujdejës mësë me rangë këtë pikë. Kjo është për mësime dhe. Kujdejës mërzbjerë fa, ha, ju kini bë kështu, ju kini bë kështu. Te eki bë këta, te eki bë ata. Ato t'ko mundësian, punë të mira. Dhe mundohet me ti shfaqë, kishe jetu bë krimë, dhe ti thupo oh Allah, qëta e këmë bë, subhanë Allah. Në pashta bë keqa, jom që e këmë falë sabaj, në ashta keqë këmë bë Tja e ullë qikimin, po e ja ullë qikimin, ti muzikë së pëngojsh, ha? Ketë këto, dikush mundohet dhe e ka, at, atësime paracit këshe, jetë u bohë keqë. Ti s'pifon që e grave për dorë, ha? E të shqy... No, kjo gabima! Dëmonë, stili të prezentu me tështë si, ti jetë u bohë fajë. Edhe ti të u pohë, valla, dhe fillon, të reheqja, mbrojtëse, mosu të reheqë. Thuj, po, këta se baj, po kjo e mirë. Po, qëta e baj, po kjo e Pro, kive të bindje dhe parime dhe argumente, por ta që ka e thua? Mos lejo që iston djetarët, mos lejo me të bo mundjime me krim, me faj, nga se utve u um mundon të mi ahedh krejt barën e të këqijave, te e ki bo, te e ki bo. E pengamësën nuk tha. Filoj me, me le gjue, kur anë, andaj këto janë disa prej mësimeve që ka i kam përme në djetarët edhe së në këta, Qoda shumë më Mirë për mësimin e vëllazër, mirpohani ju si Allahu Xhel Xelalu, çka Allahu Teberake ve Teala na mëson që gjatë thirrjes në fe të Zotit Xhel Xelalu, të jemi prej atyre të cilët e ndjekim Muhamedit Sallallahu Alei dhe Sallam në dialog, në biseda, në bashkëbiseda, me miq, me familjarë, me kundërshtarë e çdo më radh, e lutim Allahun Xhel Xelalu që Allahu Teberake ve Teala na mëson që ta prezantojmë feën e Zotit Xhel Xelalu ç'është më smirti, ta shfaqim dhe manifestojmë feën Allahut Teberake ve Teala me dritën e vet, me shpirtin në vat me parimet dhe argumentet e fuqishme që i ka ofruar Jon e zoti xhella xelaluhu elusmi allahun xhella walaqe çe allah tabaraka ve teala ne mundson se ti bashkojna dhe ti në gjysim mes edukatës dhe besimit dhe Allahu Gjellaluhu elusim që Allahu të barek e vetarët në zburon, në zbukuron prej brenda dhe prej përjasht me besim të pastër, me islem të pastër, me iman të pastër, me ihsan të pastër dhe me vjërtitët e pengamberi sallallahu aleyhi sallam, ati ku kemi qilu është prej Allahu Gjellaluhu ala, ku kemi gabu është prej me dhe prej shetanit, elusim Allahu Gjellaluhu ala që Allahu të barek e vetarët, نaya porfundum tamir aqulu qawli hadha wa astaghfiru allaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin